Vad tror ni på? Kreativitet är de universella och eviga naturlagarna applicerade till alla aspekter av livet, inkluderande och i särskildhet den vita rasen. För att få den fulla omfattningen och bredden av vår tro, måste du läsa och studera naturens eviga religion och den vita mannens bibel.